Отсъствието на значими женски фигури онлайн буде очите. Само 15% от редакторите в Уикипедия са жени и само 17% от биографиите са на жени. Как става видимо това? Репортажната серия на BBC 100 жени установява, че половината от тях всъщност нямат профили в Уикипедия. При страниците на български в Уикипедия пропаста между статии за жени и мъже е още по-голяма от тази, заради която днес в 10 часа българско време BBC и Уикипедия започнаха светове 12 часов редакторски маратон. 15 събития в 13 страни на различни езици. Всеки може да добави в световната онлайн енциклопедия, която има средно на месец около 18 милиарда прочитания, тези жени, които мисли, че заслужават да бъдат признати. Да пишеш в Википедия не е сложно, не е страшно, не носи, нито взима пари. Само трябва да не си правиш само реклама на теб или майка ти в случая. От име на име, за пореден път се убеждаваме, че българската история е представена предимно от мъже. За това от Хоризонт избираме да създадем нова статия в Википедия за един малко известен факт. Завестника, озаглавен с впечатляващото име, недоволната, той излиза от 1931 до 34 година в България, като продъл на Вестник Благоденствие, издаван от Женският социал-демократически съюз, организация, която в началото на 30-те години на миналия век успява едновременно да се противопостави на комунистическия и на буржуазния женски съюз. Добавяме източниците и препратките за Вестник Недоволната. Натискаме бутона Съхрани. И оппа, статията у заглава на вестник Недоволната е вече в Уикипедия. Все още манича, защото информацията за него е ускъдна, но пък всеки, който има надежни източници, може да я допълва. Или както любезно ни поздравява Уикипедия, всеки може да редактира и всяко подобрение е полезно. Благодарим ви, че помагате на света да научи повече. Днес за жените и женските каузи. По темата работи Ирина Недева.